«Ну, ну, ось, скажімо, садові граблі», – затинаючись, вимовив Меттю. Панна Хара зглянула дещо здивовано, що втім природно, якщо чуєш, як людина цікавиться садовими граблями перед Різдвом. «Здається, їх у нас залишилося кілька штук на складі», – сказала вона. «Зараз піду подивлюся». За її відсутність Меттю збирав до купи розхристані думки і набирався сміливості для нової спроби. Коли панна Харес повернулася з граблями і радісно запитала «Що ще, пане Кадберт?», Меттю зібрався з духом і відповів. «Ну, якщо вже ви мені нагадали, я міг би також взяти, тобто поглянути на… купити трохи насіння трав». Панна Харес чула, що Меттю називають дивним. Тепер вона дійшла висновку, що він просто божевільний. «Насіння ми продаємо тільки навесні. Зрозуміло показала вона. Зараз у нас нічого немає в наявності. О, звичайно, звичайно, зрозуміло. Пробурмотів нещасний Метю, хапаючи граблі і прямуючи до дверей. На порозі він згадав, що не заплатив за них. І зі страдницьким виглядом повернувся назад. Поки пана Харас повертала решту, він збирав сили для останньої відчайдушної спроби. Ну, якщо я вас не дуже буду обтяжувати, я хотів би, тобто... «Я хотів би поглянути на, на цукор. Рафінат чи неочищений?» – терпляче запитала пана Харрис. «О, ну, неочищений», – сказав Меттю. «Он там стоїть барельце», – вказала пана Харрис, побрязкуючи своїми браслетами. «Це єдиний сорт, який у нас є. Я візьму 20 фунтів», – сказав Меттю. Лоб у нього покрився потом. Тільки на півдорозі додому Метті остаточно прийшов до тями. Це було жахливе випробування, але, – вирішив він, – так йому і треба за таку єресь, як покупка в чужому магазині. Діставшись будинку, він сховав граблі сараї, де зберігалися інструменти. Але цукор довелося віднести Мерл. «Сирий цукор? – вигукнула Мерл. – Що це тебе смикнуло купити та ще так багато?» Ти ж знаєш, я його ніколи не використовую. Тільки в кашу батрако в темний кекс. Джері ми вже розрахували, а кекс я давно не пекла. До того ж це поганий цукор, великий і темний. Вільям Блер зазвичай такого не тримає. Я думав, може як-небудь стане в пригоді, сказав Меттію, поспішно рятуючись втечею. Обміркувавши набутий досвід, Метті дійшов висновку, що для успіху справи потрібна жінка. Про Меррил не могло бути й мови. Меттю ясно відчував, що вона негайно обіллє його проєкт «Цебром холодної води». Залишалася лише пані Лінд. В жодної іншої жінки Вейвонлі Меттю не наважився б попросити поради. Тож до пані Лінд він і попрямував. Добра леді відразу зняла важкий тягар з плечей чоловіка, який було втратив будь-яку надію. «Вибрати сукню в подарунок для Ен? «Звичайно, допоможу. Причому вже завтра, бо збираюсь в кармоді». У вас є якісь особливі побажання? Ні? Добре, тоді я виберу на свій смак. Гадаю, красивий, глибокий, коричневий колір личитиме Енн. Знаю, що Вільям Блер недавно отримав дуже гарну шовкову матерію. Вона називається Глорія, саме такого кольору. Може, ви хочете, щоб я пошила цю сукню? Якщо за це візьметься Мерл, то Ен, ймовірно, дізнається передчасно і сюрпризу не вийде. Добре, я пошию. Ні-ні, мені не крапельки не важко. Я люблю шити. В мене є викрійка моєї племінниці Дженні Джиліс, а вони з Н як дві краплі води, якщо йдеться про фігуру. Ну, я буду дуже вам вдячний, сказав Метью, і не знаю, але я хотів би, мені здається, тепер роблять не такі рукава, як раніше. Якщо це не виявиться занадто сміливою вимогою, я хотів би, щоб вони були зроблені по-новому. З буфами? Зрозуміло. «Можете не хвилюватись, Меттю, я пошию за найостаннішою модою», – запевнила пані Лінд. Коли Меттю пішов, вона додала, звертаючись до самої себе. «Приємно буде хоч цього разу побачити бідну дитину пристойно одягненою. Те, що Мерил шиє, просто смішно, скажу я вам. Мені не раз кортіло прямо сказати їй про це. Я, звичайно, промовчала, бо бачу, що Мерил не сприймає ніяких порад, бо переконала себе» що хоче стара діва, проте знає більше про виховання дітей, ніж я. Так завжди буває. Люди, які виховували дітей, добре знають, що немає єдиного надійного методу, який годився б для будь-якої дитини. Але ті, хто дітей не виховував, думають, що це так само просто і легко, як потрібне правило в арифметиці. Тільки поставте так-то і так три числа, і сума вийде правильно. Але плоті кров не підходять ні під яку арифметику. Ось тут-то Мерли помиляються. Можна припустити, що одягаючи н подібним чином, вона намагається виховати в ній дух смиренності, але радше цим вона розвиває тільки заздрість і незадоволення. Я впевнена, що дівчинка бачить різницю між своїм одягом і вбранням інших дівчаток. Подумати тільки, навіть метю це помітив. Ця людина прокидається після 60 років сплячки. Наступні два тижні Мери шкірою відчувала, що на думці у метю, було щось незвичайне. Але що саме, так і не здогадалася майже до самого Різдва. Напередодні пані Лінд принесла сукню. Мерл загалом добре сприйняла ідею подарунка, хоч не повірила дипломатичним поясненням, чому Меттю звернувся до пані Лінд. Так ось чому всі ці два тижні Меттю дивився так загадково, сміхався в бороду. Сказала вона дещо холодно, але поблажливо. Я знала, що він задумав якусь дурість. Повинна сказати, що не вважаю, ніби Н потрібні ще якісь сукні. Я пошила їй цієї осені три хороших, теплих, практичних сукні. А все, що більше за це – зайве марнотратство. На одні ці рукави пішло стільки тканини, що вистачило б на цілу блузку. Ти тільки розпалюєш вен марнославство мет'ю, а в неї вже й так самозакоханості, як павича. Не сподіваюсь, вона нарешті буде задоволена. Знаю, що мріяла про ці безглузді рукави відтоді, як вони увійшли в моду, хоч і не згадувала більше після того першого разу. Буфи стають дедалі смішнішими, смішнішими, вони тепер величезні, як повітряні кулі. А наступного року модницям, напевно, доведеться проходити бочком у двері. Різдвяний ранок застав світ у прекрасному білому вбранні. Того року грудень був теплим і всі приготувалися до зеленого різдва, але вночі випав сніг, і його вистачило, щоб цілковито змінити Ейвонлі. Ени з захопленням приклала око до дірочки, яку залишив для неї у вікні Морозенко. Засніжені ялинки в лісі приводів були напрочуд пухнастими, берези і дикі вишні стояли немов посипані перлами. Зорені поля перетворились на ряди снігових ямочок, а в чистому холодному повітрі чувся чудовий хрускіт. Ен помчала вниз, весело гукаючи так, що її голос лунав по всьому будинку. З різдво Мерел, з різдво Метю, яке чудове різдво, я так рада, що воно біле. Справжнє різдво повинно бути білим, правда? Я не люблю зелене різдво. Воно зазвичай не зелене, а просто негарне і руде, коричневого і сірого кольору. І чому люди кажуть, що воно зелене? Але, але Метю, це мені? О, Метю! Мет'ю з ніякого віло розгорнув папір і вийняв сукню, примирливо глянувши на Меру, яка з удаваною байдужістю наливала воду в чайник, але краєчком мока зацікаво настежила за тим, що відбувається. Ен взяла сукню і розглядала її в побожному мовчанні. О, яке воно красиве! Прекрасна м'яка коричнева Глорія блискуча як шовк. Спідничка з витонченими оборочками та складками, ліф майстерно прикрашений за останньою модою, маленький гуфрований комірець, обшитий найтоншими мереживами, але рукави. Вони були вершиною справи. Довгі до ліктя манжети, а над ними два чудових буфи, розділені посередині вузькими складочками і бантиками з шовкової коричневої стрічки. Це різдвяний подарунок для тебе, Ен. Сказав Метю боязко. Ну, Ен, тобі подобається? Ну, що ти, що ти? Очі Ен раптом наповнились сльозами. Подобається мені? О, Метю. Ен розкинула сукню на стільці і склала руки. Метю, це верх досконалості. О, я ніколи не зможу нічим віддячити вам. Тільки подивіться на ці рукави. О, мені здається, що це щасливий сон. Ну, добре, добре, сідаймо снідати. Перервала її Мерл. Мушу сказати, Енн, я не впевнена, що тобі так потрібна ця сукня. Але раз подарував її тобі, постарайся акуратно з нею поводитись. А цю стрічку для волосся тобі принесла пані Лінд. Коричнева, під колір сукні. А тепер сідай за стіл. «Не знаю, чи зможу я снідати», – сказала Енн, ще не оговтавшись від захвату. «Сніданок, здається, занадто прозаїчним заняттям в такий бентежний момент». Мені краще тішитися цією сукнею. Як добре, що рукави з буфами, як і раніше в моді. Я, мабуть, неймовірно засмутилася б, якби вони вийшли з моди, перш ніж у мене з'явилася така сукня. Я ніколи не відчувала... Я ніколи не відчувала б повного задоволення, розумієте? Як це мило, що пані Лінд подарувала мені стрічку. Я відчуваю, що повинна врешті-решт. Пристойно поводитись. У такі хвилини, як ця, я дуже шкодую, що ще не стала зразковою дівчинкою, а зазвичай тільки ухвалюю рішення стати нею в майбутньому. Проте чомусь дуже важко виконувати своє рішення, коли раптом щось непереборно спокушає тебе. І все-таки цього разу я постараюся докласти особливих зусиль. Коли прозаїчний сніданок було закінчено, на білому дерев'яному містку в долині з'явилася весела маленька фігурка в широкому червоному пальтечку. Ен вибігла їй на зустріч. «З різдвом, Діано! О, яке чудове різдво! Метью подарував мені чарівну сукню з буфами на рукавах. Я навіть не можу уявити нічого прекраснішого!» «У мене є для тебе ще дещо», – сказала Діана, не встигнувши перевести дихання. «Ось, у цій коробці». Тільки Джозефіна прислала нам велику посилку, там так всього багато. А ось це для тебе. Я повинна була передати це тобі вчора ввечері, але посилка прийшла, коли вже було темно, а я й то тепер боюсь ходити через ліс приводів у сутінки». Н відкрила коробку і заглянула всередину. Зверху лежала листівка із написом «Дівчинці Ен, веселого різдва», а під нею… Пара вишуканих маленьких туфельок з тонкої шкіри, круглими носками, атласними бантиками і блискучими пряжками. О! Тільки й змогла протягнути Ен. Діано, це вже занадто. Це сон. Я називаю це справжнім подарунком долі, сказала Діана. Тобі тепер не доведеться брати туфлі у Рубі, і слава Богу, бо вони тобі великі на цілих два номери. Це? Було б жахливо. Фея, яка шаркає по сцені. Джозі Пай, напевно, була б в захваті. А ти знаєш, що Роб Райт позавчора повертався додому після репетиції з Герті Пай. Ти коли не почула щось подібне? Усі місцеві школярі були того дня в гарячковому збудженні. Потрібно було прикрасити зал та провести останню генеральну репетицію. Увечері відбувся концерт. Маленька зала не вміщала всіх охочих – він мав гучний успіх, бо всі виконавці показали себе якнайкраще. Але зіркою вечора все-таки стала Н. Попри заздрість, цього не могла заперечувати навіть Джозі Пай. «О, який блискучий був вечір!» – зітхнула Н, коли все вже було позаду, а вони з Діаною йшли разом додому під темним, усипаним зірками небом. Усе склалося дуже вдало, завважила практична Діана. Гадаю, ми зібрали доларів десять. Уяви тільки, пан Алан збирається послати до газети в Шарлоттауні замітку про концерт. О, Діано, не вже наші імена надрукую в газеті? Мене прямо тримтінньо охоплює, тільки я про це подумаю. Твоє соло було неймовірно чудовим, Діано. Коли закричали біс, я відчула навіть більшу гордість, ніж ти сама. І собі сказала, це мої дорогі душевні подрузі так аплодують. А твоя декламація. Мені здалося, на хвилинку, що дах падає, так всі плескали. Особливо той сумний вірш вийшов просто чудово. Ой, я так нервувала, Діана. Коли пан Алла наголосив мій вихід, не знаю, як я опинилася на сцені. Відчувала, що мене пронизує мільйон поглядів. І на один жахливий момент здалося, що я взагалі не можу почати. Та я подумала про мої чарівні рукави з буфами. І набралася сміливості, відчуваючи, що повинна бути гідною цих рукавів. І я почала. Мені здавалося, що мій голос іде звідкись здалеку. Це просто подарунок долі, що я так старанно репетирувала на горищі, інакше в мене нічого б не вийшло. Добре я стогнала? «Так, звичайно, ти стогнала просто чудово», – запевнила Діана. А коли скінчила, то помітила, що стара пані Слоун витирає сльози. Як приємно усвідомлювати, що маєш змогу торкнутися чийогось серця. Це так романтично – виступати на концерті, правда? – Оце незабутнє враження. «А який чудовий діалог був у хлопчиків!» – сказала Діана. Гілберт Блайт був просто чудо. «Ен, гадаю, ти з ним несправедливо вчиняєш!» «Та зачекай, послухай, що я скажу. Коли ти тікала зі сцени після діалогу фей, одна з впала в тебе з голови. Я бачила, як Гіл підняв її та поклав на грудну кишеню. Ось бачиш? Ти так любиш все романтично. Я впевнена, тобі це повинно сподобатись». «Мене не цікавлять чинки цієї людини, Діано», – сказала Енн зрозуміло. «Мені шкода витрачати час на роздуми про нього». Того вечора Мерл і Меттію, які вибралися на концерт вперше за останні 20 років, сиділи разом біля кухонного вогнища. Енн вже пішла спати. «Ну, гадаю, наша Ен була не гірше за інших», – сказав Меттію з гордістю. «Так», – визнала Мерл. «Вона здібна дівчинка». І до того ж гарненька. Я була проти всієї цієї затії з концертом, але переконалася, що нічого поганого не було. У всякому разі, я пишалася Ем сьогодні, хоч і не збираюся їй про це казати. Я теж пишався нею сьогодні і сказав їй про це перш ніж вона пішла до себе на гору, сказав Меттю. Нам потрібно подумати, що ми можемо зробити для неї Мерл. Скоро школа Вейвонлі перестане її задовольняти. «У нас ще є час подумати», – відповіла Мерл. «У березні їй буде тільки тринадцять. Хоч сьогодні мене вразило, як вона виросла. Зовсім велика. Пані Лін зробила сукню трохи задовгою, тому Ен здалася ще вищою. У неї великі здібності, гадаю, нам найкраще послати її потім у королівську вчительську семінарію. Але немає потреб, потреби говорити про це ще рік або два. «Ну, нічого не буде поганого, якщо обговорювати, це час від часу», – сказав Метью. Такі плани тим краще, чим більше про них думаєш. Розділ 26. Утворення літературного клубу. Школярам Мейвенлі було важко знову повернутися до одноманітного існування. Особливо Ен після нескінченних хвилювань попередніх тижнів все здавалося нестерпно монотонним і безглуздим. Чи могла вона тішитися тихими радощами тих далеких днів? коли про концерт ще й не говорили. Спочатку, як вона зізнавалася Діані, це було неможливо. «Я цілковито впевнена, Діану, що життя ніколи не стане таким, яким воно було в старі часи», говорила вона зі скорботним виразом на обличчі, ніби йшлося про минулі 50 років. «Може, згодом я звикну до цього, але боюся, концерти роблять людей непридатними для повсякденного життя. Гадаю?» Саме тому Мерл їх не схвалює. Вона така розсудлива жінка. Може, і краще бути розсудливою людиною. Проте це не так романтично. Щоправда, пані Лінд каже, що мені це не загрожує. Але хіба можна передбачити наперед? Ось зараз мені здається, що з віком я могла б стати розсудливою. Але, ймовірно, це просто тому, що я втомилася. Минулої ночі очей не столила. Знову і знову переживала наш концерт. У такого роду подій є один плюс – так приємно знову повертатися до них подумки. Але врешті-решт у місцевій школі поступово запанували колишні інтереси, хоч концерт, поза сумнівом, залишив свій слід. Рубі Джиліс і Емма Вайт посварилися через перше місце на сцені і вже не сиділи за однією партою. Трирічна дружба була розірвана. Джузі Пай і Джулі Белл не розмовляли одна з одною три місяці через те, що Джузі Пай сказала Бесі Райт, що уклін Джулі Белл, яка вийшла на сцену, нагадав їй рух курчати, котре клює просо, а Бесі передала це Джулі. Жоден із слоганів не бажав мати справи з Беллами, бо Белли заявили ніби слонам, дали виконувати занадто багато номерів програми, на що слони. Відповідали, що Белли виявилися нездатними як слід виконати навіть те, що їм довірили. І нарешті Чарлі Слоун побився з Муді Спурдженом Макферсоном, бо Муді Спурджен сказав, що Енн задирає ніс після свого виступу на концерті, і Муді Спурджен був побитий. Як наслідок, сестра Муді Спурджена, Елла, вирішила до кінця зими не розмовляти з Енн Шірлі. Якщо не брати до уваги цих дрібних непорозумінь, Справи маленькому королістві пані Стейсі йшли гладко і в заведеному порядку. Минала зима. Була вона надзвичайно м'якою, а снігу випадало так мало, що Ен і Діана могли майже щодня ходити до школи березовою доріжкою. У день народження Ен вони легко крокували нею до школи і, не перестаючи базікати, все-таки уважно придивлялися і прислухалися до того, що було навколо, бо панна Спейсі – оголосила про майбутній твір на тему прогулянка зимовим лісом, а тому потрібно було бути спостережливими. «Тільки подумай, Діано, сьогодні мені вже тринадцять років!» – завважила Енн з побожністю в голосі. «Мені важко навіть усвідомити, що тепер мене можна назвати підлітком. Коли я прокинулася сьогодні вранці, мені здалося, що тепер все буде по-іншому. Тобі тринадцять років вже цілий місяць, і ти, гадаю, вже звикла до цього відчуття. Життя здається тепер набагато цікавішим. Через два роки я буду по справжньому доростую. Так втішно думати, що тоді теж вживатиму піднесені слова, але ніхто не сміятиметься. Рубіт Джевіс каже, що знайде собі нареченого, тільки їй вигониться 15, завважила Діана. Рубіт Джевіс тільки й думає про наречених, презирливо скривилася Енн. Вона прямо в захваті, якщо хто-небудь напише її ім'я під оголошенням зверніть увагу, хоч і прикидається, що страшно незадоволена. Ой, мовчу. Пані Алан каже, що ми не повинні вживати жорстокі слова, але вони вириваються так часто, перш ніж встигнеш подумати, правда? Я просто не можу по-іншому говорити про Джузіпай або намагаюся взагалі про неї не говорити. Ти, напевно, це помітила. Хочу рівнятися на пані Алан, бо вважаю її досконалістю. Пан Алан такої самої думки. Пані Лінд каже, що він обожнює саму землю, по якій ступає його дружина, проте не схвалює його почуттів. Каже, що це неправильно, якщо священник проявляє таку любов до простої смертної. Діано, але священники теж люди. І в них, ймовірно, теж є пороки, як у всіх інших. Минулої неділі в мене була дуже цікава розмова з пані Алан про невикорінні пороки. Так мало підхожих тем, на які пристойно говорити в неділю, але це одна з них. Мої невикорінні пороки – буйна уява і недотримання своїх обов'язків. Утім, я дуже прагну подолати ці вади. І, можливо, тепер, коли мені 13, усе зміниться на краще. Через 4 роки ми вже зможемо робити високу зачіску, – сказала Діана. Елісбел тільки 16, а вона вже заколює волосся, але мені здається, що це смішно. Я почекаю, поки мені вигнеться сімнадцять. Якби в мене був такий гачкуватий ніс, як Веліс Еліс Белл, сказала Ендрі Шуче, я не стала б. О, ні, я не скажу того, що збиралася, бо це було б занадто жорстоко. До того ж я порівняла її ніс зі своїм, а вже одне це – марно слабство. Боюся, я занадто багато думаю про свій ніс відтоді, як почула комплімент, що він гарний. Але це справді велика втіха для мене. О, Діано, дивись, кролик! Треба буде згадати в творі. Гадаю, в лісі так само чудово взимку, як і влітку. Він такий білий, нерухомий, немов спить і бачить прекрасні сни. Цього твору я не боюся, зітхнула Діана. Про ліси я ще можу писати, але той твір, який треба здати в понеділок, просто жах. І навіщо панна Стесі придумала, щоб ми склали свої власні розповіді? Та що ти? Це ж елементарно, сказала Ен. «Тобі легко, бо я уява», – заперечила Діана. «А якби ти вродилася без уяви? Твоя розповідь, напевно, вже готова?» Ен кивнула, що сили намагаючись не виглядати надто марнославною, але все одно збилася на манівці. Я написала його ще минулого понеділка під назвою «Ревнива суперниця або нерозлучні у смерті». Прочитала його Мерл, але вона сказала, що це ні синітниця, Відтак пішла до Мет'ю, а він сказав, що розповідь цікава. Саме такого роду критика мені подобається. Це сумна, зворушлива історія. Я плакала, як дитина, коли писала її. Там йдеться про двох юних красунь – Корделію Монморансі та Джеральдин Сеймур, які жили в одному селі і були ніжно прив'язані одна до одної. Корделія – жагуча брюнетка з короною чорного, як ніч волосся, та чорними палкими очима. Натомість Джеральдин – царственна блондинка з кучерями, немови з золотої пряжі і оксамитовими пурпуровими очима. «Я ніколи ні в кого не бачила пурпурових очей», – сказала Діана сумнівом. «Я теж не бачила, просто уявила. Мені хотілося, щоб було щось незвичайне. У Джеральдин до того ж алебастрове чоло. Тепер-то я вже знаю, що таке алебастрове чоло». Це велика перевага бути тринадцятирічною. Знаєш, набагато більше, ніж коли тобі було всього дванадцять. Ну, і що ж трапилося з Корделією і Джеральдин? запитала Діана, яка вже зацікавилася їхніми долями. Вони росли, цвіли одна біля одної, поки їм не виповнилося шістнадцять. Тоді в їхнє село приїхав Беррам девер і закохався в красуню Джеральдин. Він врятував їй життя, коли екіпаж поніс кінь. Знепритомнівши, вона впала в його обійми, а він на руках ніс її додому цілих три милі, бо, як легко здогадатися, екіпаж був розбитий вщент. Мені було досить важко уявити, як він зробив їй пропозицію через відсутність досвіду в цих справах. Я запитала Рубі Джиліс, чи не знає вона подробиць про те, як чоловіки роблять пропозицію. Гадала, що вона може вважатися авторитетом у цьому питанні, адже в неї стільки пошлюблених сестер, Рубі розповіла мені, що вона сховалася в коморі і підслуховувала, коли Малькольм Ендрюс робив пропозицію її сестрі Сьюзен. Малькольм розповів Сьюзен, що його батько переводить ферму на його ім'я, а потім запитав, «Що ти скажеш, Люба, якщо ми одружимося цієї осені?» А Сьюзен сказала, «Так, ні, не знаю, дай подумати». І справа була зроблена, вони заручилися. Але я подумала, що така пропозиція не дуже романтична, тому мені все-таки довелося докласти зусиль і уявити, як це було. Я зробила цю сцену дуже барвистою і поетичною. Бертрам став на коліна, хоча Рубі каже, що тепер так не робиться. Джеральдін прийняла пропозицію. Її відповідь зайняла цілу сторінку. Повинна зізнатися, нелегко мені довелося з цією промовою. Я переписувала її разів п'ять, але тепер вважаю, що це шедевр». Бертрам подарував їй діамантову каблучку і рубінове намисто та сказав, що вони поїдуть у весільну подорож до Європи, бо був неймовірно багатий, але тоді, на жаль, над ними почали згущуватися тіні. Корделія потай була закохана в Бертрама, і коли Джеральдин розповіла їй про свої заручини, втратила голову, особливо, коли побачила перстані намисто. Вся її прикильність до Джеральдин обернулася на гірку ненависть, і вона присягнулася не допустити, щоб закохані одружилися. Водночас весь час прикидалася, що як і раніше, її найкраща подруга Джеральдин. Одного вечора вони стояли на мосту над потоком, який скажено мчав унизу, і Корделія, вважаючи, що вони одні, зіштовхнула Джеральдин з моста з диким, знущальним ха-ха-ха. Але Бертрам все це бачив і відразу кинувся в воду, вигукнувши «Я врятую тебе, моя незрівняна джеральдин!» Та, на жаль, забув, що не вміє плавати, і вони разом потонули, стискаючи одного одного в обіймах. Незабаром хвилі винесли на берег їхні тіла, закоханих поховали в одній могилі. Похорони були просто чудові, Діано. Набагато романтичніше – Закінчити розповідь похороном, ніж весіллям. А що до корделії, то вона від докорів сумління втратила глуст і потрапила до божевільні. Гадаю, це дуже поетична відплата за її злочин. «Просто диво, як гарно!» – зітхнула Діана, яка належала до школи критиків імені Метію. «Не розумію, Енн, як тобі вдається самій продумувати такі приголомшливі історії? Хотіла б я мати таку саму багату уяву». «Ти цілком могла б розвинути свою уяву», – запевнила Н під тоном. «У мене є план, Діано. Ти і я створимо свій літературний клуб і для практики писатимемо оповідання. Я тобі допомагатиму, поки сама не навчишся. Ти ж знаєш, потрібно розвивати уяву». Так пан Стесі каже. «Тільки ми повинні до цього правильно підходити». Я розповіла їй про ліс привидів, і вона сказала, що ми тоді до цього неправильно підійшли». Таким чином виник літературний клуб. Спочатку його склад обмежувався Діаною та Енн, але незабаром він розширився завдяки членству Джейн Ендрюс, Рубі Джиліс і ще двох дівчаток, які відчували, що їхня уява потребує розвитку. Хлопчики в клуб допущені не були, хоча Рубі Джиліс висловила думку, що присутність хлопчиків могла б внести деяке пожвавлення. Кожен член клубу повинен був представити одне оповідання в тиждень. Це дуже цікаво, розповідала Енн Мерл. Кожна з нас читає свою розповідь в голос, а потім починається обговорення. Ми збираємося свято зберігати їх, щоб у майбутньому читати нащадкам. Усі придумали собі псевдоніми. Мій Розамут Монморансі. Дівчатка дуже добре справляються. Хоч Рубі Джиліс досить сентиментальна, в її оповіданнях занадто багато любовних сцен – а ви знаєте, занадто багато гірше, ніж занадто мало. Джейн взагалі не пише про любов, вона говорить, що незручно почувається, коли потрібно читати таке вголос. У Джейн у всіх розповідях багато здорового глузду, а в Діани занадто багато вбивств. Вона каже, що зазвичай не знає, що робити з героями, тому вбиває їх, щоб від них позбутися. Майже завжди мені доводиться казати їм, про що писати, але це не важко, бо в мене мільйони ідей. На мою думку, ця писанина чергова дурість, зневажливо заявила Мерел. Забивайте собі голови нісенітницю ні і втрачати час, замість того, щоб вчитися. Читати розповіді це вже погано, але писати їх ще гірше. Але ми уважно стежимо, щоб у них була мораль, Мерел, пояснила Ен. Я наполягаю на цьому. Всі позитивні герої бувають винагороджені, а негативні відповідно покарані. Я впевнена. Це має справити цілющий вплив. Мораль – велика річ? Так пан Алан говорить. Я читала одне з моїх оповідань йому і пані Алан. Вони погодилися, що мораль була чудова. Тільки чомусь сміялися в зовсім непередбачених для цього місцях. Мені більше подобається, коли слухачі плачуть. Джейн і Рубі майже завжди плачуть, коли я читаю зворушливі місця. Діана написала про наш клуб «Тітці Джозефіні» і стара панна так зацікавилася, що попросила нас Надіслати кілька оповідань. Ми переписали чотири кращих і послали їй. І якою була відповідь? Мерл, як гадаєте? Сказала в листі, що в житті не читала нічого смішнішого. Ми були трохи спантиличені, бо всі розповіді дуже зворушливі, і майже всі в них вмирали. Але я рада, що вони сподобались пані Барі. Це свідчить про те, що наш клуб приносить користь а пані Алан каже, що це повинно бути нашою метою в усьому, що ми робимо. Я дуже стараюся, щоб це завжди було моєю метою, але так часто забуваю про це, коли щонебудь мене захопить. Хочу бути хоч трошки схожою на пані Алан, коли виросту. Як гадаєте, Мерл, можна на це сподіватись? Не можу сказати, щоб справа йшла до того. Такою була відбадьорлива відповідь Мерл. Я впевнена, що пані Алан ніколи не була такою нерозумною, розсійною дівчинкою, як ти. Так, це правда. Але й не завжди такою гарною, як тепер, сказала Енн серйозно. Вона сама мені про це сказала. Тобто сказала, що була страшенно пустотливою в дитинстві і завжди потрапляла в пригоди. Мене це так не дихнуло. Це дуже недобре, з мого боку, Мерл, відчувати наснагу, коли я чую, що інші люди теж були поганими і пустотливими. Пані Лінн сказала, що це недобре. І додала, що завжди обурюється, коли дізнається про те, що хтось погано поводився, хай навіть це було в дитинстві. Вона одного разу чула, як якийсь священник зізнався, що хлопчиком вкрав соничне тістечко з комори своєї тітки. І більше ніколи не відчувала до нього поваги. Я не була б такою непереборною. На мою думку, він чинив благородно, зізнавшись у своєму вчинку. Таке зізнання могло б підбадьорити тих маленьких хлопчиків, які роблять щось погане, але шкодують про це. Важливо саме їм показати, що попри непродумані вчинки, вони коли виростуть, можуть стати священниками. Ось моя думка, Мерл. Моя думка, Ен, заважила Мерл. Що тобі давно вже пора закінчити з миттям посуду. З усією цією балаканиною ти забираєш у себе цілих півгодини вільного часу. Навчися спочатку закінчити справу, а потім балакати. Розділ 27. Ловлення вітру Пізнього квітневого вечора Мерл поверталася додому зі зборів благодійного товариства. Думка, що зима скінчилася, викликала в її душі радісний трепет, який весна завжди приносить навіть найстарішим і найсумнішим, так само як юним і веселим. Мерл зазвичай не надто аналізувала свої ліричні почуття і думки. Можливо, вона уявляла, що думає – про благодійне товариство, збір пожертвувань і покупку килима для ризниці. Та за цими роздумами ховалося усвідомлення, що навколо простягаються червонуваті поля, а над ним підіймається блідобусковий туман, пофарбований сонцем, що довгі загострені тіні ялин лягають на луки за струмком, що нерухомі клени з темно-червоними бруньками стоять навколо дзеркальної гладі ставка, що світ пробуджається а під сірою поверхною землі пульсує приховане життя. Весна повсюдно захоплювала простір, тому розмірені, впевнені кроки мерил здавалися легшими та швидшими від цієї глибокої весняної радості. Очі її з любов'ю зупинились на зелених дахах, що визирали через переплетені між собою гілки дерев. Сонячне світло відбивалося на вікнах безлічу полагкотливих відблисків. Пробираючись вузенькою стежкою, Мерил думала про те, як приємно, що вдома зараз радісно потріскує яскравий вогонь у вогнищі, а стіл акуратно накритий до чаю, замість холоду і порожнечі, що чекала її після зборів благодійного товариства, коли Н не було в зелених дахах. Тож, коли вона увійшла до кухні і побачила, що вогонь давно погас, а сліду Н ніде не було, то відчула неабияке розчарування і роздратування. Перед виходом вона доручила Енн приготувати чай рівно п'ятій годині, але тепер їй довелося поспішно зняти свою вихідну сукню і самі приготувати вечерю для медю, який повинен був скоро повернутися з оранки. «Ох, і відчитаю я Анну Ширлі, коли вона з'явиться», – говорила Мерл гнівно, розмахуючи великим ножем і вкладаючи в це більше енергії, ніж було потрібно насправді. Меттю вже прийшов і, сидячи в кутку, терпляча чекав чаю. Бовтається десь з Діаною, пише розповідь або репетирує діалоги та іншу ахінею і жодного разу не згадає про час або про свої обов'язки. Треба їй провчити, як слід, раз і назавжди. Нехай пані Алла не каже, що енне тмітливіша та наймиліша дівчинка, яку вона знає. Може, вона тмітлива і мила, але голова в неї забита ні санітницею, і ніколи не вгадаєш, у що це в чергове вильдеться. Варто й покінчити з однією дурістю, як вона дереться за іншу. Та що це я? Адже ці самі слова сказала сьогодні Рейчел Лінд, коли ми були на зборах, а я на неї за це розсердилась. А ще зраділа, коли пані Алан заступилася за Н. Бо інакше мені сумі довелося б осадити Рейчел перед усіма, хто там був. У Н маса недоліків. ніде, правда, діти. І я далека від того, щоб це заперечувати. Але виховую її я, а не Рейчел Лінд, яка знайшла б недоліки в самого Архангела Гавриїла, якби він жив в Ейвенлі. Та все одно Ен не повинна була йти з дому, якщо я вилила її зайнятися вечерею. Звичайно, маю визнати, що за всіх недоліків я ніколи раніше не помічала за неї неслухняності і безвідповідальності, і мені дуже неприємно, що тепер я з цим зіткнулася. Ну, не знаю, сказав Метю, який хоч і вирізнявся терпінням і мудрістю. Проте був таким голодним, що вважав за краще. Дозволити Мерл безперешкодно вилити свій гнів, знаючи з досвіду, що вона справляється з будь-якою роботою набагато швидше, якщо не відвертати її від неї несвоєчасними запереченнями. Може, ти судиш занадто поспішно, Мерл? Не говори, що вона нестаранна, поки не переконаєшся в її провині. Може, все-таки, хай вона спочатку дасть пояснення. В добре виходить пояснити. Її немає тут, хоч я воліла їй бути вдома. – заперечила Мерл. – Гадаю, їй буде нелегко задовольнити мене своїми поясненнями. – Звичайно, я знала, що ти станеш на її бік Меттю, але виховую її я, а не ти. Уже стемніло, вечеря була готова, але Ен все ще не було видно. Ніхто не біг квапливо через дерев'яний місток, не йшов стежкою закоханих, не стукав у двері захеканий і скаятян на обличчі, від усвідомлення невиконаного обов'язку. Мерл з похмурим виглядом вимила і прибрала посуд. Потім їй знадобилася свічка, щоб спуститися в підвал. Вона піднялася в мезонін за свічником, який зазвичай стояв на столику Ен. Запалила свічку, обернулася і побачила свою дівчинку, що лежала на ліжку, зарившись головою в подушки. «Спаси й помилуй!» – вигукнула здивована Мерл. Ен, ти спала?» «Ні». Почулася приглушена відповідь. «Не вже захворіла?» – стривожено запитала Мерл, підходячи до ліжка. Енн зіщувилася та ще глибше зарилася в подушки, немов бажаючи сховатися на віки від очей смертних. «Ні, але будь ласка, Мерл, не дивіться на мене. Я в безодні горя і відтепер мене не хвилює. Ніхто буде першим в класі, ніхто не пише кращий твір». «Ніхто співатиме в хорі надільній школи. Такі дрібниці для мене не мають значення. Імовірно, я ніколи не зможу показатись людям. Моя кар'єра закінчена. Прошу вас, Мерил, не дивіться на мене!» Та хто коли таке чув? Трохи спокійніше проказала спантеличина Мерил. «Ен, що з тобою сталося? Що ти зробила? Вмить встані, скажи мені, зараз же, ну, що трапилося?» Ен сповзла з ліжка з безнадійним виглядом, але слухняно. «Подивіться на моє волосся, Мерл», – прошепотіла вона. Мерл підняла свічку і уважно подивилася на волосся Ен, що важкою повінню спускалося на плечі. Виглядало воно справді дуже дивно. Ен, що ти зробила зі своїм волоссям? Воно зелене!» Мабуть, можна було назвати його зеленим, якби це був звичайний колір. Але в цьому дивному тьмяно-бронзово-зеленому відтінку туди-там виднілися природні руді пасма, очевидно, щоб ще більше підсилити жагливе враження. Ніколи в житті мерил не бачила нічого безлузнішого, ніж волосся Н нині. «Так, зелене», – простуднала Енн. «Мені ставалося, що не може бути нічого гіршого за руде волосся», але тепер я знаю, що в десять разів гірше мати зелені локони. О, Мерил, ви не уявляєте, як я безмежно нещасна. Не розумію, як тобі це вдалося, але сподіваюсь з'ясувати, – сказала Мерл. Іди на кухню, тут на горі занадто холодно, і розкажи, що ти зробила. Я вже давно чекала чогось незвичайного. Ти не потрапляла у пригоди понад два місяці, а я знаю, що довше так тривати не може. То що ти зробила зі своїм волоссям? Я пофарбувала його. Пофарбувала, пофарбувала волосся, Ен. Хіба ти не знала, який це тепер пустий вчинок? Так я знала, що це трошки погано, визнала Ен. Але я думала, що варто бути трошки поганою, щоб позбутися рудого волосся. Тож усе зважила Мерил, крім того, я збиралася бути бездоганною. Щодо всього іншого, щоб тільки загладити цей вчинок. Якби я вирішила пофарбувати собі волосся, – сказала Мерл іронічно, – то принаймні обрала б пристойний колір, але ж ніяк не зелений. Але я не збиралася мати зелений колір, Мерил, заперечила Енн пригнічено. Він сказав, що моє волосся стане чорним, як вороняче крило. Так, рішуче запевнив мене в цьому. Як могла я сумніватися в його словах, Мерл, – я знаю, як боляче, коли довіряють твоїм словам. І пані Алон каже, що ми не повинні сумніватися ні в чиїй чесності, поки в нас немає доказів зворотного. Тепер доказ є. злине волосся може кого завгодно переконати. Але тоді в мене ще не було доказів, і я сліпо вірила кожному його слову. Та хто він? Про кого ти говориш? Торговець-розносник, який був тут сьогодні після обіду. Я купила цю фарбу в нього. «Ен, скільки разів я тобі казала не пускати в будинок цих італійців? Не треба взагалі заохочувати їх крутитися біля будинку?» «Ой, я не пустила його в будинок, бо пам'ятала, що ви мені казали?» «Я вийшла, щільно зачинила двері і подивилась на його товар на порозі. До того ж він був не італієць, а німецький єврей. В нього був великий ящик, наповнений цікавими речами. А ще він розповів мені, що працює щосили для того, щоб заробити грошей і привезти з Німеччини дружиною дітей. Він так мило говорив про них, що торкнув моє серце. Саме тому я вирішила допомогти йому гідній справі, купивши щонебудь, а тоді побачила пляшку з фарбою для волосся. Торговець запевнив мене, що ця фарба не змивається і зафарбовує будь-яке волосся в колір воронячого крила. В одну мить я побачила себе саме такою і спокуса виявилась нездоланною. Але пляшка коштувала 75 центів, а в мене залишилося тільки 50 від моїх грошей за курчат. Я гадала, що в торговця дуже добре серце, бо він сказав, що тільки мені продасть її за 50. І ось я купила. А тільки-но він пішов, піднялася сюди і намастила волосся з допомогою старої щітки відповідно до поданої інструкції. Я вимазала все, що було в пляшці. Але Мерил, коли побачила, якого дивного кольору стало моє волосся, то запевняю вас, розкаялася в тому, що була поганою. І каюся донині. Сподіваюся, що ти покаєшся з успіхом, сказала мерел суворо, і нарешті бачиш, куди може завести марнославство. Ніяк не збагну, що тепер робити. Напевно, спочатку фарбу потрібно як слід змити і подивитися, чи допоможе це. Ен старанно терла волосся милом, але з тим же успіхом могла б відтирати свій природний рудий колір. Торговець, очевидно, казав правду, коли стверджував, що фарба не змивається, хоч інші його слова варто було ставити під сумнів. «Гомерл, що ж робити?» – запитувала Енн, проливаючи рясні сльози. «Я ніколи не зможу загладити свою провину. Люди вже майже забули про інші мої помилки. Про пиріг з рідиною для ветерання. Як я ненавмисно напоїла Діану – та накинулась на пані Лінд. Але цього вони ніколи не забудуть. Вважатимуть, що я не заслуговую поваги. О, Мел, коли обману сітку розкинути ми хочемо, загрожуй нам в ній заплутатись самим. Це вірші, але це правда. А як буде сміятись Джозі Пай? Мерил, я не в змозі з нею зустрітися віч Я найнещасніша дівчинка на всьому острові Принца Едварда. Страждання Ен тривали тиждень. Весь цей час вона не виходила з дому та щодня мила голову. Діана була єдиною посвяченою у фатальну таємницю, але вона урочисто обіцяла ніколи нікому не говорити про це, і можна з упевненістю стверджувати, що слово своє стримала. В кінці тижня Мерл сказала рішуче. Це марно, Ен. Фарба на рідкість міцна. Волосся доведеться постригти, виходу немає. Не може жити вийти в такому вигляді на вулицю. Оен затремтіли губи, але усвідомивши гірку правду цих слів, вона пішла за ножицями. Будь ласка, відріжте їх відразу, Мерл, і все буде скінчено. О, серце моє розбите! Це таке неромантичне нещастя! В книжках героїні втрачають волосся під час важкої хвороби або продають його, щоб витратити гроші на добру справу. Я впевнена, що тоді мені наполовину не було так важко розлучитися з волоссям, як зараз. Але немає ніякої розради для того, кому доводиться відрізати волосся через те, що він би фарбував їх вогидний колір, правда? Я збираюся плакати весь час, поки ви підстригатимете мої довгі коси, якщо, звичайно, це вам не заважає. Це так трагічно! Справді, Ен гірко плакала, а коли піднялася до себе нагору і глянула в дзеркало та на її обличчі відбився відчай. Мерл сумлінно зрізала волосся до самих коренів. Енк вапливо повернула дзеркало до стіни. «Жодного разу не гляну більше на себе, поки волосся не виросте», – вигукнула вона з відразу. Потім несподівано знов повернула дзеркало. «Так, дивитимуся, і це буде мені покаранням за нерозважливий вчинок. Дивитимуся щораз, як увійду до кімнати – щоб побачити, яке я страшко, і навіть не намагатимусь уявити, що це не так. Я навіть не припускала, що пишаюся своїм волоссям, але тепер знаю, що так воно і було, бо хоч воно і руде, але ж таке довге, густе, кучеряве. Боюся, що скоро із моїм носом щось трапиться. Обстрижена голова Н викликала сенсацію в школі наступного понеділка. Проте, наї величезне полегшення. Про справжню причину ніхто не здогадався, навіть Джозі Пай, яка все-таки одразу повідомила Н, що виглядає вона як городнє опудало. Я нічого не відповіла, коли Джозі мені це сказала. Довірливо повідомила Н того вечора Мерл, що лежала на дивані після сильного нападу головного болю. Бо вважала, це частиною покарання, яке я повинна смиренно перенести. Важко, коли тобі кажуть, що ти схожа на опудало. Мені так хотілося щось на це відповісти. Проте я цього не зробила, просто кинула на неї зневажливий погляд, а потім пробачила її. Відчуваєш себе дуже доброчесною, коли прощаєш інших, чи не так? Також маю намір надалі кинути всі мої сиви на те, щоб стати хорошою і ніколи більше не намагатимуся стати красивою. Я справді хочу бути хорошою, Мерл, як ви, пані Алан і пана Стесі, а також стати вашою гордістю, коли виросту. Діана радить, коли в мене почне відростати волосся, носити на голові чорну оксамитову стрічку з бантиком з одного боку. Вона каже, що мені дуже личитиме. Це буде так романтично? Але може я занадто багато говорю, Мерл? Може, від цього у вас сильніше буде голова? Мені вже краще, але після обіду... Було просто жахливо. Ці головні болі щораз стають і далі сильнішими. Треба буде порадитись з лікарем. А щодо до твоєї балаканини, мені вона не заважає. Я до неї звикла. Це означало, що Мерл любить її слухати. Розділ 28. Нещаслива Лілейна діва. Звісно, ти, Ен, будеш Елейн, сказала Діана. У мене ніколи не вистачило б сміливості пуститися одній у човні за течією. І в мене, – сказала Рубіджилі, здригаючись, – я зовсім не проти покататися в човні в двох чи в трьох, і щоб ми при цьому сиділа, не лежали. Тоді це весело. Але лежати в човні і вдавати себе мертву? Ні, я ні не змогла б. І померла б від страху. Звичайно, це було б романтично, – погодилася припустити Джейн Ендрюс. Та я не змогла б спокійно влежати, що хвилини б дивилася, чи не віднесло мене занадто далеко від берега. Але ж ти розумієш, Енн, це зіпсувало б усе враження. Однак це просто смішно, руда Елейн, засмутилася Енн. Я не боюся плисти за течією, та дуже хотіла б бути Елейн. Але це все-таки смішно. Біля в карубі зі своїм чудовим довгим волоссям повинна бути Елейн. Ви ж пам'ятаєте, як там у віршах? В Елейн волосся світле на плечі впало. Елейн була лілейною дівою, а руда дівчина такою не може бути. У тебе така сама світла шкіра, як у Рубі, сказала Діана серйозно. І волосся стало набагато темнішим, коли ти його обстригла. «О, ти справді так думаєш?» – вигукнула Ен, червоніючи від радості. Мені самі так іноді здається, але я не сміла ні в кого запитати, боялася почути, що це не так. Як тобі здається, Діано, можна його вже назвати каштановим? Так, гадаю, воно дуже гарне, – сказала Діана, захоплено дивлячись на її короткі шовковисті кучері, перехоплені з, за її порадою дуже кокетливою чорною оксамитовою стрічкою з бантиком. Вони стояли на березі ставка з боку садового схилу на невеликому мисі, облямованому березами. На самому його кінці були дерев'яні місточки, побудовані для зручності рибалок і мисливців на качок. Рубі та Джейн прийшли того липневого дня до Діани, а Енн згодом до них приєдналась. Того літа Енн і Діана проводили більшу частину вільного часу на ставку або біля нього. Пустеля неробства відійшла у минуле. Навесні панбел безжально вирубав всі дерева в цій маленькій оазі посеред пасовища. Ентоді сиділа там серед пеньків і плакала, почасти милуючись романтичністю ситуації. Але вона швидко втішилася, бо, врешті-решт, вони з Діаною визнали, що тринадцятирічні дівчатка занадто дорослі для таких дитячих розваг, як будиночок для ігор. Наставку вони знайшли для себе набагато привабливіший вид спорту. Було так цікаво водити форель з місточків. Обидві дівчинки навчилися веслувати і залюбки катались на маленькій плоскодонці, яку пан Барі тримав для полювання на качок. Інсценувати історію зелень – ідея Н, звісно ж. Минулої зими в школі вони проходили поему Тенісона, оскільки очільник відділу освіти включив її до програми з англійської мови для шкіл на острові принца Едварда. Вони нарізували її, робили граматичний розбір, ділили на частини тощо, тощо, тощо. Тож, здавалося дивом, коли після всього цього діти ще знаходили в ній якусь рівність. У всякому разі Лілейна Діва, Елейн, Ланцелот, Гіневра і король Артур стали для них живими людьми, а Ен терзав таємний жаль, що вона народилася не в камелоті. «Ті часи!» – зітхала вона були набагато романтичнішими, ніж нинішні. Плам Енн дівчатка цілковито схвалили. Ризику не було, бо одного разу виявили, що від містків течія несе плоскодонку під мостом, а потім прибиває до іншого мису, в тому місці, де ставок вигинався. Кращого й придумати не можна було для гри в Елейн. Добре, я Елейн. Неохоче поступилася Енн, Бо попри палке бажання зіграти головну роль, її художні почуття вимагали точності в деталях, а це, як вона вважала, було неможливо за її зовнішніх даних. Рубі, ти будеш королем Артуром, Джейм – гіневрою, а Діаном – Ланселотом. Але спочатку вам доведеться бути батьком і братами. Доведеться обійтися без старого німого слуги, бо в човні, якщо один ляже, для другого не вистачить місця. На дно барки потрібно постелити чорний оксамитовий покрив. «Стара чорна шаль твоєї мами, Діано, якраз підійде!» Чорну шаль поцупали заздалегідь. Ен розстирила її по скодонці і лягла, закривши очі та склавши руки на грудях. «Ой, вона виглядає зовсім як мертва!» Прошепотіла Рубі Джиріс, стривожено дивлячись на нерухому біле личко серед мерехтливих тіней берез. «Дівчата, мені страшно. Чи добре так грати? Пані Лінд каже, що всі театральні вистави – це жахливо недобре!» Рубі, ти не повинна згадувати про пані Лінд, – сказала Енн суворо. Це псує враження, бо все це відбувалося за сотні років до народження пані Лінд. Джейн, постеж за цим. А то нерозумно, що Елейн мертва, але розмовляє. Джейн виявилась на висоті. Золотої парчі, щоб накрито тіло в човні, не було. Але стара серветка з жовтого японського крепу прекрасно її замінила. Білої лілії в той момент під рукою не знайшлося, але враження від довгого блакитного ірису, розміщеного між складеними на грудях руками Н, було достатньо. Ну, ось вона готова, підсумувала Джейн. Ми повинні поцілувати її спокійне чоло, а ти, Діано, скажи сестро, прощай навіки, а ти, Рубі, прощай, мила сестро. постарайтеся якомога сумніше. Ен, прошу, усміхнися хоч трошки. Ти ж пам'ятаєш? Елень лежала, немов із усмішкою на вустах. Так, тепер краще штовхаймо човен. Плоскодонку відштовхнули. При цьому вона сильно вдарилася знизу об стару дерев'яну палю. Діана Джейни Рубі почекали мить, поки човен підхопила течія а потім помчали через ліс і дорогу, що вела до мосту, а потім вниз до мису в нижній частині ставка, де вже як Ланцелот, Гінневра і король Артур мали чекати прибуття лілейної діви. Кілька хвилин Ен цілковито насолоджувалась романтичністю свого становища. Але раптом сталося щось зовсім неромантичне. Човен почав протікати. Тож Елейн схопилась на ноги, і прибравши золоту парчу та чорний оксамитовий покрив, із жахом побачила на дні барки велику щелину, через яку і прибувала вода. Аварію спричинив сильний удар об невидиму палю біля містків, внаслідок чого відірвалася смужка повсті, прибита цвяхами до днища човна. Енн зрозуміло про це не знала, але їй не знадобилося багато часу, щоб оцінити всю небезпеку свого становища. За такої швидкості човен наповниться водою потоне задовго до того, як течія віднесе його до мису в нижній частині ставка. Де ж весла? Залишились на містках. У Н вирвався короткий здавлений крик, якого ніхто не почув. Вона зблідла, але не втратила самовладання. Був один шанс на порятунок. Тільки один. Я була страшенно налякана, розповідала вона наступного дня пані Аллен. І здавалося, ніби роки пройшли, перш ніж плоскодонку донесло до моста, а води щохвилини прибували далі більше. Я молилася пані Алан дуже гаряче, але не заплющувала при цьому очі, бо знала, що єдиний спосіб, яким Бог міг рятувати мене, це підвести плоскодонку досить близько до однієї з паль моста, щоб я могла охопитись за неї. Ви пам'ятаєте, палі там просто старі стобури дерев, і на них – без гілок і зрубаних сучків. Молитва потрібна, проте я знала, що мала зробити і свою частку роботи. Стежити за всім уважно. Я просто знову і знову повторювала. Дорогий Господь, будь ласка, нехай човен підійде ближче до палі, а все інше я зроблю. В таких обставинах не дуже думаєш про те, щоб зробити молитву барвистою. Та все-таки моя молитва була почута, бо човен... На секунду зачепив одну з паль, я закинула серветку і шаль на плечі і вилізла на посланий мені долею стовп. Пані Алан, я протилилась до нього і не могла рушити з місця. Це було дуже неромантично. Але я тоді про це не думала. Зовсім інші думки в голові, коли намагаєшся уникнути підводної могили. Я відразу ж проказала вдячну молитву і зосередилась на тому, щоб міцніше триматися, адже знала безсторонній допомоги Мені не стати на твердий ґрунт. Тим часом плоскодонка пройшла під мостом і незабаром затонула. Рубі, Джейн і Діана, які очікували її прибуття на місце нижче за течією, побачили це. У них не виникло жодних сумнівів в тому, що Ен потонула. На мить вони завмерли уражені жахом цієї трагедії, а потім з вереском, від якого злітали в повітря птахи, помчали через ліс, навіть не зупинившись на великій дорозі, щоб обернутися в бік мосту. Тоді б вони побачили Ен, яка відбувалася.